د هارت اسلامي کې څو د پارا زمونږه دکان پتا یاد کړئ پاک سيبر اسلامي کې څک مرکز داقې سفانهي نشا تا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 03219095948 پاک سيبر اسلامي کې څک مرکز داقې سفانهي نشا تا کباړی بازار پېښور شهر مکي صورت دی د سووره ولغا شي ن پس نازل شو دی په ترتیب د نزول سره د دی نمبر اوت تر دی یو کم او, او یایم د سورې بنی اسرائیل سره ددي ربط داې چې د سوور بنی اسرائیل په آخر کې او د سو کاه پاول کې د الله حمد بیان شوي دی او تووحید بیان شوي دی په دی آخررکم د الله حمد بیان شو دی وللحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اعوذتم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا او عو دائم خبردار د دا توحید داوا ثابت کړه په سور بن اسرائیل کې په مختلفو طریقو سره نو بد دې چې بعضې شبهات په مثلا توحید کې جلی اگر اپ فکرې شي را پکیږي سورہ کهف 3 واقعاتی دړي په سيدي مشرکانو به تطوسو کول څنګه چې مخکره یوسف علی السلام فبرکه چې سچې بیا شو سوره یوسف ټول نازل ده هم د یو سال په جواب کې چې بنی اسرائیل مصر ته څنګه رسیدلیو د قشاعر دلته دی یو سال لکو او دا مشرکان ظاهراندې په ټیکیم نه پوي ده بین خپل ناپو اخلو کو يهودبا دوت راسوالو نه پوتل دا ته پوسټیو کوي دا ته پوسټیو کوي دا ته پوسټیو کوي ندی ځکه يهود په مشورې باندې مشرکانو تپوس نه وکړ یو تپوس دا د ثابې کا پسوکو او خلک چې غار ته تلیو په غار کې بیا پادشو په ستونو کاله بیا را یښو دا, دا سوکو او برا دا د خزر واقع سو دا خزر سوکو او درېمه خبره وی دا زل قرنم سوکو دا مشور واقعاتو ندی تپوستیتو تا او او د يهود مطلب داو چ دل کو بنور زی د ژب پته نی د رزان کو جوړول نشی د دې ماهرین کو یهود دی هغه ته پته دا نو یا خو بده دا وینه تاسوګنوم برام بکولاو شی او یی که تاسو نو کړی دا به ویل نشی د ځوانو کې پیدا دا الله تبارک وتعالى دا صورت نازل کو او د دی جواب مکمل د دې واقعیات او تفصيل بیان کو فل پیغمبر تا او دو ترا تفصيلات بیان شو چې دا د الله نه د وحی پر راغلی دی وستره دومره وخت دیو دا تاسوونه وکړل و چې <سؤال> سبب جواب درکمه او ان شاء الله نو شو نو پلیز یکه الله تبارک وتعالى په دې باندې غریب توکو لګي خبر لێشلو تا او بیا غریب توکو چې ان شاء الله واه د دې بیانم تل روان دي د دې صورت چې کوم اهداف د غذا یو خدای تشدا اصحاب کا ژوندیکو درستره ستوونه کالونه دا د دې خبره دلیل دي چې اخرت برازي او خلق به بیرته ژوند کیږي او دا عملا په دنیا کې ثابت شو درې سو کال یا څو وخت تر شپږ سو نو کالونه او دا غي نه پز بیا کنه را پاتې دل خبرې اور او دا غي نه پز واپس راړل نو په توګه دا مړی را ژوند دی کیږي دیشي او بلخه خبره سچې په دې دنیا کې کی کیږي نو دا الله په حکم باندې کیږي سچې دا الله حکم د مخکې نه را روان دا اوس نه کیږي دا تقدیر اوس نه جوړيږي دا موږ بار بارو قران کریمه ووایي ورن تیر شو کنه تاسو بد قسمتۍ تاسو سپیرواله تاسو سره لګیدل دی دا بلچا پوج نه دی دا الله توبید په دی انتظار نه یی چې تاسو په دیوال کارغ ناری وਹੀ کنه و هی چې بیا دا کار دسیو کی او تاسو نشپی بګو ناری وਹੀ کنه و هی چې بیا دا کار داسیو کی په دی پلانلی سړي وستا نظر پريوزی کې ونه پريوزی نو که پريوتو نو داسیبای او که پري نو تر داسیبای نه کله کله کله کوای کنه نه او رزبانه چې تلمون دا جامی می أغسطس نو هلته کې هر سر ټول خبر برابر چېدللی لو نو دا جاې اوس واړي بیا چا معله ټیک شي نو دا لا تقدیر ستا دی جامو ته په انتظار دی چې ته را جاې وندي که نهغوندي نو دا تقدیر ستا په اختیار ک شو که تا جاميې واغستې خو دغې به شي کوي وا نه اوس سرې به شي نو دا دا لا تې تا ته انتظار کيته سست ل چاغ ليې دا سرکې دا کااتو نظام الله چاه به اختیار ک نه دی ورړې دو وایي دا جاې واغون د د سره میلا دغه زه تر میلاک پدغه لاربا نه لارشا وکببل لار نه اړ دی دا غاړه بو دا د زما لپاره برکتي شو نو دا تقدیر دی ته په انتظار ده چې تکم غاړه نسیږي به راغی مطابق لیکل درلو کی دا ټول خبره غلطی خبره دی سچ کیږي مطابق د امر د الله کیږي او بل د دې کی ذلقرنن خبرم راغلی ده یو بل د صاحب کفو دا تفصیل بیان شو دا وخزر واکئم بیان سره مثال ثلاث تر کې کوم تفصیل دی بل د زول قرنن دی لوی بادشاہ د زمکه یو لوی حساب دی دا حکومت دی د دې بادشاہ قسم بیان شو چې سو ګو دا خو دې سره یو بل خبره ورته وکړ دیته چې یوازې کیسه نه بلکې کیسه په دیوباره دی چسپانم کړه چې زول قرنن ډیر لوی بادشاہو ډیر لوی د قوت مالکو هغه مشهور دیوال چا دوښمن یا یاجوج ماجوج ته والو دا زل قرډین وانه چې ترو صفوره چې څوبر د الله حکم نشوي داوی دا د دا وس خبره نه چې دیوال مات کی ورواوړي او د لوی طاقت واره سرهاو خدای دی لوی بادشاہه به وجود هغه د الله بندو د لوی بادشاہه به وجود د هر سره د دې دومره معلومه دومره لوی جاه او جلال سره هغه موحدو او دا الله بندې کوله د الله بادهتی کوو او س چې کول د دا ټول داله په حکمبانې او تاسو سره ډېر لک معمال در سره دی دی لږ سامان دا دی دا دومره سره دي د دیبان تاسو دومره غه شوي او ته کبه هم سرو کو لا نه من کار کړی دی نو ول قرن دغه سړیوو کې دغه ده او تاسو دغه په هیس لا باند نه روان دار سره دومره نور مالو او دغه به وجود د الله زندګی کوله دا الله نه بغاوت نکړه او تاسو لډیر لګ مال به وجود سره د الله نه بغاوت کړی دی او دا درې ورنکېسي پسوره الکهب کې بیان شوه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله ټول صفاتونه د کمال الله لري الذي غاظت انزل على عبده الكتاب تر على igreja په خپل بندبا کتاب ولم يجعل له عوجا او نه دغه غږ ولدي د پاره څخه کوواله قیما سیده سیده لارواله ده ليوذ دغه پاره چې ويري باصا شديدا د سخ عذاب نه ملتون هداغته ترپنا اذا الله ترپنا د سخ عذاب نه يرول کی ويبشر المؤمنين او زير ورکی مؤمنان او تعال الذين هم مؤمنان يعملون الصالحات چې عمل کی نیک نلههم لهم حصلله چېدعوي د پاار د ډر خجر ما کسينه دووب وسيږي پهدي جنت کې ا دا همشهه مشرپاره ونزر الذي نه رهيا كسان قالو چا وردي اتخذ الله وده جورکي د الله د ځان دپارهولد معله هم به من علم نشته دو د پااره پهدي خبره ن ولا ل بعهم نره جو د پلاانو کبو رات کلمه دیر لوې خبره ده تخرج من افواههم چروزيده دی د خلونه ان یقولون الا کذبا نوایدو مگر دروغ وای فلعلک باخع النفسک نو قریبه چې ته هلاکون کې اخفلزان لرا الهه صارهم فجو پسې لم یؤمنو که چرته دی ایمان نره وې په هاذا په هاذا حدیث په دې قران باندې اصله دوجد افسوس زان هلاکه ان جعلنا على الارض زينه لها ان جعلنا يقمن من غرذول دي ما غص على الارض چ پزمک باندې دي زينه خاص لها دي پزمک لپاره لنبنوهم دي لپاره چ موږ دیو واز مايو ايهم احسنوا عملا کوم يو پديكي خ عمل كون کي دي و انا لجاعلون او يقمن من غرذون کي يو ما عليها تجدي پرزمک باندې سعيدا جرزا يوم ميدان سعيدا يو كلاو ميدان جروزا اغدت بردوكو تشكي الميدان يو شر ميدان ام حسبت آيات دا قمان كيه في غمبرة أن أصحاب الكهف يقنان أصحاب الكهف الغار والا والرقيم والتخطي والا كانوا من آياتنا عجبا دازمون دا نخوناه عجبا دا تاتعجبا كاري دا خصوة دمرا غيرتا خبرانا وق نو تا دا دا عجیب مطلبې دا عجیب خبر نه دا دا عجیبه خبره نه دا دا سابقه په قسم څه عجیب را ده او د دې نه ډېر رټې رټې عجیب عجیب خبر شته دی د دې ا څه سابقه په مبارکه تفصیلات سړي دا که په کمزه کې او دا اوس چرته ده دا سمرو تادا دا سمرو او عمر سمره تر کړو د دې ټولو مبارکه قران کریم د دې نه خاموش دي او دا کمی خبر نه چې قران خاموشي نو په توولو دې په دې کې زموږ د هدایت څخه خبر وشته دي قران کریم چې څومره بیان مونته وکي نو دقه بیان کافي دي او دا بیان چې د قران کریم نو يهود خاموش شو. او خاموش په دې چې خبره کوي ټیکو خبره خو صحیح ده مفسرین نو دې چې څومره ستاریخ ته لیکلای دي نو وایي چې عام مفسرین او مورخین وایي چې دا سابقه فوځه د افسوس یا افسوس یو ځای دی دا ایا کوچک دې ساحل دی په دی به د رومییانو یو لوی خارو دا هغې کل راوسم د د توررکې یو خار دی ازمیر سمر را ورته وي د هغېنا سر بی پ کسمیل جنوبطرف ته او دا د دپیانوس بهشا زمانه وه او دی دپیانوس د د بعد شااهید زمان دا شا دو سو انچ یسونه ده او د دې دا داخله د غار څخه پدې وخت راغلی وو بیا د 550 عیسوی کې دو بیدار شوې دی دا تاریخي خبره دی دا تاریخ چې څه لیکل دین راغلی قران چې سواي نو د دینه جدا ینده قران څخه خینه چې دا کله بیدار شو سومره وخت پر کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت په 517 عیسوی کې شوې دی او د یو د بیدارې تاریخ چې دوی لیکل دي 550 عیسوی ده دغه واقعي د ولادت د تقریبا شل عالم وخت د دغه بیدارې دو واقع مختار علي دره بیدار شوې دي په دې ځکه چې تفسير ابن جرير را کې علامه ابن جرير صبري د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی یو او کول نقل کړي دي اغه چې دا رقيم یو وادي ده خدا روايت د مرو صحیح نه چدايه وادي ده بلکې دا, دا رقيم یو غار د غارتوي او بل رقيم هغه رقم شوی مرقوم مروم چې لیکلی شووو د د کاافو په غاربانندې چې کمشي لیکه شو تختی چې دا او بند کلل نو تخت ولله دا داسې چلو دسې چلو د تاریخ به لیکه شوي دی نو ځکه غار والا او دا تختی والا خلهکو نو دوه دو یو خلک دی دا تختی هم په دی غار لکې دلې ده او دا غار هم دقه غار دی او که غټ غار ته ویلکیږي یو تهویل کې غار پاارهوي کې غار نوغاار ل کېږ وور ک سمته او کاه هغې ته ل ک کي باې دن د لوی میدان نورپ کې اردو وردوکې خو دا کاه په غار دواه یو شو دی خو پااربي کې دواو ک بیا فررقم دی دا خلک کوس چرته دي او دا ځای کمم یو ده نو مختلف خلکو مشاهدات کړي دي چې دا پ که دومره لا را پیدا شوي دي یو ځای یو م قرآن حضرت زهحاک هغه فرمای چې رقيم د یو خوا دی څ دې یو غار د پک یوش لښونو پروت دی یو بل کول په بغداد اچ په اردن کې د عمان جنوب مشرق ته د و مله په طالبان یو غار دی او فقې کې په 1962 کې سکو دای شو او دې کو دای کې شپږ تا بوتونو دوه قبرونه راوته دا خلقو ای ابن عتیه غرناطي رحمه الله مفسر قران دی هغه وای چې د غرناطي خاطه لوشن ميوکل دی او ددي کلي کلیو خوا ته یو غار, دے. او پا دی, غار پخبل پخبل دی, دی او په دی غار کوي دا په خپله پ خپلوسترګ باې سر لا شونهلی درې او پاغې سره د یو سپې لا شم پرو دی معلمی کې چې دا سپې مر شوي دی الله نه بحيان اوندو لې رام او الله خپل تفثیر البحر المحیط کې هم د خبرې تاید کړی دی دغه شانسه نورره خوالم دي خو یو روایت هم ب چې نه شته دی چې سړی پههغې به داسې یقین وکې چې دا دفه دی او دد معلوول ضرورون نه دي خو دا سه خلک دی داهوی واقع الله بیان یان دا ده دد بهافشا په زمانه کې چې داغ وختې خو ایثیتتو د ایثال سلام دینو خلکو دا دی پریخو د ایثال اسلام او شرک شروعړو دا رومیان را وورې دو قزه کړی وه نو دو دا شر دومره راحت وورې ده چې ډر ب دا, دا, دا میلاو د هرسری دل چې دا ټور شرک روان نو لر دی نو لرېلا د یو لاندې خواته کې نه خطرپتجو پدې کې یو بل قسم د سې څوک دې ناراض دې نه سق پرېشان شو نارامه چې د څه کې زنه جدا چرته لاړه غمی او زېته جدا کېنسته دې سې یو څوک سان شپو کسان جمشو جدا کېنسته چا سره خبرې نکې ځکه بادشاہ زوبر لوی ظالم دی چې کوم عامولي خبره مو او چا خبره ورته ولا نو دې لوې سزا لوقو چې کولی و, کو و جلدي نو خاموش نه دي اخیره کې په ستوريقه باندې یو بل نس خبرې واورېده دی شوې خبرې چې وا نو پته وور د مقصد د ټول یو دی نو بیا چې کله دیو خبر نهخورآې کوین ته سبایان کوي یو بل سره چې خبرې وکړو په مقصد پو شو نو بیا یو بل دو و چې آیم راجوده شوي خو ی که راجودا راجوده خو شوي که نه دقوم نه راغلی نو راضې چې دی ز نه چرته یو غار ته لاړ شوول ته به کنو دوای خوژوند ترول ډېرګران دي دا بهین خلکو زوانان موحین نهران نو راې ز دی زن روان شو څنګه غار ته اووررس دل ان سر ی اوسپ ور سره وو هغ هم ځان سره, سره بوت لو همڅنګه چلته اوورس دل پرې غار ته ور نه وتل همدقل ته اوده شو او بیا په نو کاله پس دوومره کاله دوه سودي که درې سودي هر دوومه چې دي دومره کاله پس بیا را, را وی شو چېڅنګه را ویخ شو ظاهره خبرهشک کلونه خوداهغوی بلشان شو دومره کل نه تر شوي دي چې بیا د رومیان شکس وړلی دی او د رساله سلام دین بیرته ناپس شویده چرابه پر پاسه دل قران کریم چې شه بیانای تاریخ خلاصم دارت یو یو بلته پوسونه شروع کړی وچې کم لبستوم سوره وخم ترکړه نو وچه یو من او بعض یوم وچې بس یو ورځ زیاد ورځ دلک کم سو ګنټیم تیر کړی دی نو پدې کې رغپل مې اېست کې شو یوي دبر او بل وی دبر نو یو مشرف کې خبره وکړه چې دا پرې دوي خایز ضروري نه دی اول ول خدای یو گښویو دا پیسې واخله یو سیګای ورک را غوخه دا ویزه لاړ شو بازار نه ډوړی راوړ دا اول ډوړی وکر دا بي ځای خبرې دي هر څومره وخت دې تر کړې دي دا سړے بازار ته لاړ او ټل ته درې دو خور توای غول دې زې ته لاړ شه دا ټول خو مشرکان دي کنه حلال رزق وګورا پاک رزق وګورا او بل دا سوق د باندې خبر نشي ګوره دې خو دا په سر راغلی وو اسما خماره پاسې دیلیو نو هغه مره وا څوک د باندې خبر نه شي که نه بیا به هم په ګټو باندنیولی نقصان به در کې سړی چې بهر نو دنیا بهدلله وار برشان دنیا وه چې لاته نور والله ته روړی ته هسته یاته نوروالو یا اوټ والله اوی سووک چېوو او چا چې روړی خررسولیناغ دوله پیسسه ورکهناغ چې دا پیسسهولی ده پهخوا پیسې دي که نو پاورونې په د شک پیدا شو وګر سړي ته خزانم انتې ده دا. او داغن د را وړ نو فورې را نیولی دی او خلک یې خبر کړی دي چې دا د سر خزانه او معلومه دا داوی نسی خبري شروع کړی دي نو خبرونه خلک هغه شان نه پوهدل مزاج بدلل خلک ټول بدل, بدل شویل دي بل شام زمونه د دوه سو درسو و کاله پس د دې زماني شڅ باز زمانه کې را پیدا شوه څه شي بهر لطو ورګی دا بادشاه ته بوتلو او یو لوی جماعت او لوی جلوس غار ته ورسېد سر بې اوه چې پتو ورګی دا هدا شان تل شو دمره مودته را شوو نو دغه ځکه دا, دا خپل رونه په توری دغه زموږ رونه دی دام هغه عیسی السلام په دین باندې دی ټول او مونږه مغایو خبره او شان ده نو ویني خپل رونه ته سلام وکو او بس سملاسته بلته وفات شو داغه نه پس بیا په دیوانې سوک نو چاوي سکه او چاوي سکه قرآن کریم چې سبیاري چاوی دیوال په جوړ کړي بند کړي بس خبره خلاص جکم د دې نصاره او نصالحان خلقو هو خلکو علماونه روي بس الله عالم ده چورت حال نور څه دي دیوال <سؤال> ورته و او بندي کوي نه پدغه ځکه کم قبر پرست را پاس ده و نه کنه او داغه خلکو چې بادشاہ ته بادشاہ قبيله و يعني هغه خلکو چې هغه په کې اختیاراتو قراني کریم وې هغه خلک چې غالب و پديوبانه او و نه او ته مکمل او شو کنه یو بلاستانه به جوړ کی یو بل درگاه دربار به جوړ کی و نه کنه جمعه بې جوړو ای بابا دغه جوړو بیا واخره راضی دلته منځونه کوي بہرحال دا قصہ قران کریم بیان ای از اول فتيه الى الكهف هغه وخت چې زه پناه ویوړو ځوانانو الى الكهف غار ته فقالو دیو ربنا آتنا ای زمګربا چې دوی کور ورسې درکنه دعا کوي ای زمګربا آتنا ملدونک الرحمه راک منتظر خپل طرفنا رحمت وهی لنا او آسان کز موږ د فارمن امرنا زموند د امرنا زمینده معاملې دا, پارا من عمرنا دا, عمرنا دا رشدا دروستګي او سلامتي ان دلته زمون په دې کار کې موږ ته صحیح راهنمایو کا فزور ابن علی ازانهم الله وی ما د خوب پرد واچ ولاد دیو په غوګونو باندې پیل الکه په بغار کې سینین عددا کلونا د شمار کلونا ان سره شمار کلونا ما بعد ناهم بیاې را پاس وال د خپل خوب نه لنا علمه أيول لما لب امدا لنعلم لنا علمما دی د پاه چې معلوم نه معلوم خوالات ته دي وي مشاه وکوو أيول حزبي چې کمم یو دې دوه ډلوونه په دو کې د شو نه یو دومره و وقت بل دومره و چې کم یو صحیح حساب وال دی نو ټیک شمار خو يوم نو لما لب امدا اماده غ مج دوتي رک ده نحن ننفس سو عليه که مونگا بیانو تا با تا تا نبا هم که صد دیو بالحق پرشتیه انهم فتیتون دا زوانانو مطلب ده چه دا کار دا زوانانو کارو کنه دا سزوانانو او سنگا زوانانو آمنو بی ربهم چه دیو پخفل ربانی ایمان را وڑیو وزدناهم هدا او زیاد کرو مونږ دولارا لره نو ناول ایمان هدایت شویو هدایت کی پس نفس بیا په هدایت کې زیادت را غلو دا دویمه مرتبه چا اللہ دیو تور کڑیو ورابطنا علا قلوبهم او د زیادت نفس دریمه بله مرتبه اغا ورابطنا علا قلوبهم د دیو زرون مونگ مضبوط کریو از قامو کل جدو پاسی دل دا دی باتشاہ مخی تا دل فقالو دا ویویل ربنا رب السماوات والارض زمونگ عرب خواه یرب داسمانو نو دیو دزمکې ده لن ندعو و من ذوره الها هرګز نره بل مونږ دنه بل اله بل معبود لقد قلنا کچرت مونږ بل اله راو بلو لقد قلنا اذن شطط ندعوکه به مونږ دروغ ویلی بي زه خبره بمکړی او پخپل خپل کې یو بلته وی هؤلاء قومنا دا زموږ قوم دي يتخذوا من دونه الها ديو دا الله سره نور خدایان جوړ کړی دي لولایاتون عليهم بسلطان ولید نور وړي په دې باندې دلیل بائن الھکار فمن ازلم نسوف دغړ ظالم مې من دا غچانه افترا علی الله کذبا ديو تړلې په الله باندې دروغ و اذيه تذلتموهم او دا خلاصہ تا تاسو تیار اجازه بیان کوم هغه بیان دی او کله چې تاسو را جدا شوي یسیم د دیونه و ما ده هرڅون را جدا شوي یا عبودونه چې دوی عبادت کوي الا الله مگر د الله نه د الله د عبادت نه هموغه نه را جدا شوي موږ د الله عبادت د پاره را جدا شوي او دوی چې د سې عبادت کوي اغم تاسو پرېږدې فاو ال الکهف نو یې پرېږدې راځګ رازې پناه وي سو غار ته ينصر نچرا خورکی ستاسو د پر رب کوم ستاسو رب من رحمته دختل رحمتنا و يهيئ لكم من امركم مرفقا او تیار بکړي و يهيئ لكم او تیار بکي ستاسو د من امركم ستاسو له دې کارنه مرفقا زريده آرام وترشم ته بيدي غارګد پروتل نو د شو الله فرمایدا دمر کالج دی ودون څنګه ودو و تره شمسو کتل بطا نورتا لیده بده نور ازاد طلاعات کلچ برا خطو تزاورو نبچ که دبا عن که فهم دیو در غارنا ذات الیمین خی طربتا و ازا غربت او کلچ بپریوتا تاقردو هم نپریخو دل بیدیو ذات الشمال گست طربتا و هم فی فجوت منهو او دیو پا یو کلاو زیکی په کلاو میدان کی پراتو بده غار کدن نا ذلک من آیات الله داد دا ناخذ دا الله ندی دا عجبا قرون دا الله ندی من يهدي الله فهو المهتد اوغه چاته چ الله ہدایت کی نومدغه په ہدایت دے و من يضل اوغه سوچلای ګمراه کی پلنتج دله ولی نو هر کی زبت بیانم امیداغه پار مددگار مرشد الله رخودن کې وتحسبهم ایقازن او ته ګمان کې په دیوبانی شی بیدار دی و هم دسه ان تاب ګمان کو په دیوچدا بیدار دی دسه وهم رقود او داود دو دو دو نو دغه جرات په یو ډډبانې پروتي او ډډه خرابېږي کنه د شپې په خوګ کم شې په ډډبانې اوري الله فرمای او نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال او د دیو اړخونه به مونګ بدلول را بدلول خیترب ته او ګس ترب ته او کلبهم او د دیو سپه باسطن زراعه چې خوري خوراکړي او خپل لاسونه خپل سنگلي زراعه سنگلي خپل بیل و درشل د غار کې ان د غار په خل کې لوي سلاته عليههم غمبر ته الله ووي کهته چېر ته وورکاره شوی دو تهاطلاته عم دو ته ورخکاره شوی لولي لو من منهم فرارا نو تهبا ته را ګرض دروي او تختې دللی بهوي د دوونه له م ته اوډک شوي به ته من هم د دوونه رو بند د یر نه ې پرې غار بند مونږد چې بدواري کړو چې چا جوورت نشو شو چې د غار ته وور د دې دا خلک دخل کو نه هیر شو دا دمره یره و دغلطه چې یره نه وې نو خلک به ورغله وې دیبلی دیلې وې بیا به خبره مشوره شوې و د دې دکې تاسو روبم ورواچو دلته چې څوک به دغه غار خلې تاسو ورخکار شو یره ده بول ترته ما جتله رسول الله صلی الله علیه وسلم کته شوی شوې نو ته هم د یرینه په شات تخت دلويتي وکذالک باسنهم اذارنګرا پاسول مونږ دیو ل تتصا الوب نه هم چې د یو بل نه تپوس و کي قاله قالائللو من هم نو په دوک یو کس وې کام لستوم سومره وخم تیر کړي دی کارو او بعد یوم و بس یوه ورځ یا د وررضې س لګ ده دا هسې تاسو دی ناشنا خبر دی که چې که خوب مړېده که نه نوحاب که به مړه شو په کمي سبان چې مشهوره خبر نو درېسه کاله ديده پاتې شوي دي وده پا او چ راپاسې تل یوه ورو بیا ور نو سر کپسو ګنټې خوب به هم کړی زیات نه کړی نو خا مړی ده په خوب باې نو دوومره خوب چې ډېره که نه نو دومره بس ضرورت دیرېږي دوومره چره کم کو لږ خوب دی کوو نو دومره بس بدن بیا لک واړي دو دې ګن او د کېږ په چوبس ګنټوک نو بیا هم د کومره غواړي یو ګنټبه زیاتي واړي چ راغ تاران نهکو غاران دی را نه کوو نو که چې 15 ګنټې د کېږي نو د شپګمه ګنه واړي او که تاسو 8 غونټیو د کېګند نه 9 غونټه او که تاسو مرا را کم کې نو 3 غونټیو د کېګي بیا بمه یو غونټه غواړئ او 10 غونټیو د کېګي بیا بمه یو غونټه نور غواړئ دا 10 نصله غو نه کول غواړئ نو تاسو مرا ډیرو د کېګي نو دمرا به مطالبه ډېریږي چېرې خوب لګوشو او تاسو مرا لګو د کېګي بیا پورا دی نو بیا وای قالو ربکم اعلم بما بستم دا ورته پکې چاوې ستا سرت پهېبانې خپوه دی چېسمومره وختم سر کړه دی به س أحد کوم ب وریخ نو پیسېره وې جیبه و دا یو کس بې واریغې کوم په دې سیکبانې واریخ د سپو ضرروپیسې ته ووي حاض چې دا د ال مدینو تي خار ته فالن ور نو دی وګي یوه س کاعان چې کوم یو پاکیزه عام دی حلال حالال دی فق چې کوم نو راځې فرااک د دغه ځ نهولاطلت صف او نربی نرمي وکي نرم مطلب داجله او خیاره نهې کار والي او خیارتیان نه کار والي ولا یو شرن نهبي او په تااس بند خبر نه شيڅوک پووه نه شي که چرتهکې په تااس به هغوی سووک خبرکړکه نه خراب شي ان نه همهروعلیکم که چرتهکې سوک خبر شي په تاسو نو په کارو او یغې دوکم چې او یا بوتاسو واپس کی خپل دین ته یعنی شرک ترته واپس بوزي ولن تفلحو اذا ابدا او که شرک ته واپس بوتلی کنه نو چرتهم بیا هميشه هميشه دبره به کامیاب نشي که شرک ته لاړي وكذلك اعثرنا عليهم ذكر قالا وي من خبرك للپدی باندې داخله کو واقعا استنا بيان کرا ليعلم مدير باردي پوشي ان وعد الله حق سيقين نوعد الله حق و ان الساعه لا یقی قیمت قیامت دی لاره به پشتهته شک پ دی کې تننا زو نه به نه هم وقت دا عمرهم عمرهم عمرهم دا دا و وقتی په خپل میز یو بل سره اختلاف کوو امرهم هم امر د دوو کې ف کار نه دو و او ب نوله داس ددين خبر د مریم مره هم د مراد امر د دین د دی او دونیمهله را په شوه خا د سره سووکو د مړ را پیدا شو خلک او چې دو ور هوورسدل هغووی اسلام وکو خبره تهری وش یو سر وا خبره شووي نو چالت اور الله غوی بس بیرته سم لا سمډه شو خبره ختمه شو نو درته کې وس دینی مسله پیدا شو فقہی مسله چې سوکو فقال ابن ندویل جوړکه علیهم پدیونه بنیاد یو دیوال یو دیوال باندې خلیته و هو او دا هم د سپټکو داس ربهم اعلم بهم دا دیو رب پدیوبد ډیر خپو هدي چې سړی معاملہ دا دا ټول الله ته ده نو قال الذين غلبوا على امرهم دلته خلق ته مکمل او شو کنه نو هغه خلق وی چې کم غالیبو فکار د دیوبانی یعنی مشران حکومت د حکومت خلکو وی نکنه لنتخذن علیهم مسجد خامه خاب مونږ دلته جوړو یو جمعه ته عبادتګاه جوړو هغه دلته مونږ راځو سجده بلګو نو کچا الله تعالی ګولو کچا د اصحاب کهف ته لګول او دلته سجدی ځای جوړو هم قبر نو خواته سیقولون ثلاثه دا دووبواي زرد چې دووبوي ساستتون درو رابععهم كل به هم س رمم د ديسپو ويقولونه خ او دووبي پز سعدس هم كل به بالغيب دا اټقل خبري دي د سجي جمم بالغيب دغيب و شل دي ا اټقل خبري دي الله پر قولونه دو بدعواي سبعتون وه وساام هم كل هم اوتم دديسپو كل ورتوواي ربي عا بعدتههم زما رب ارخ علم د دې پښمار ما يعلمهم الا قليل نه پې نه پويږي په دې باندې مگر ډېر لکسان فلا تمہاري پېهم یعني په اصل حقیقت باندې د دېوم ډېر لک لک پويږي نه پويګ بده نه فلا تمہاري پېهم نو ته جګړه مکوول په دې باره کې دې وسره الا مراا ظاهرا مگر سرسری خبره سرسری خبره کوم چې کوم قران ویل دمه زقصره پره کافي ده کسم دغه کافی ده چې کوم قران بیان کړی ده ولا تسترت فیهم منهم احد او تطفت و مغوړ سوال مکو پههم د دیوبه بارکه منهم د دی اهل کتابو نه احدن د هیڅ چانه چرته د دیونه غوړې تطوسو کی دا تاسو چې الله کوم ما بیان کړل دا ما څه بیان کړ قران کریم کې هم دقه کافی دي هم دقه خبره کوه نه د دیونه تطوسو کی چې دا, دا سم او د بل خبره پکې وکې ولا تقولن لشيء ادا چې خبره څه پوره وکړه کنه بیا ورته خبره ولا تقولن لشيء تمو اي د وشه د پر اني فاعل ذلك غدا چې سبب دا کار کوم مگر دا وایې الا إن يشاء الله مگر دا چې او لهاء الله مګه دا چې وواړي الله وسکو رببه کو یا د رپل ذا نسیته کله چېستان نه یر شي ووق ووا عساهد یې رببي غریبه ده چې هدایتوکېمات ته زمارب ل ااقه منها رشه ده د ډېر جد او ډېیر نزد منهااضه د دی نهرششه ده په اعتبار د هدایت انمات الله ددي د خللاه و خ لهبي سوف کاف هم او دو تیر کړ په غار کې د لاسمنس نه درې سو و کاله دادو تسهه او زیاد کړي وو نهه کاله بعضې خلک وایي چې دا قول د الله دی او مون اطلاع طلاله خبر راغ چې دریسو او نهه کاله تیر کړي دریسو درې سو وه پهتی روستنی چې کوم جمله را روانانه ده بیا الله پر قول کول ورته ووایه الله عاله و ب ملب شو الله علیم دی پاغ سومر تیر کړي دی نو پټالوجي دا جمله د الله نه ده الله نه قلقړې د دیو جمله ده چې دیو وای چې درې سو کاله ترکړو او بل جماعت وګوي نه نه په کې زیات کړپسی چې درې سو نه نه ترکړو نو تو ورته وای قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ ورته وای چې الله ډېر خللنده بمال بيسو هغه سبان چې دیو ترکړي په هغه وخت لهو غیب السماوات والارض چې الله د پاره غیب دی د ځمکې دې اب سور بهي سمر خلیدونکې ده د اب د تعجب سیګه سیګه ده اذ سر به سم رخ لدن کده دے وا اسمع سم رخ او دن کده مالهم من دونه من ولی نشتر دیو د پاره دغه سیوا ایسوک مددگار ولا یشرکو فی حکمه احد او نشرک یا غفق په حکم کی په حکومت کی احدن ایسوک و تعلم او وحی الیک من کتاب ربک او لو لا غس چ وحی کی کتاب در رب ستانه لا مبدل الکلماتہ نشتر بدلون بدلون کی د الله د پرمدا د پاره ایسوک وله تجد د مندونې مونولته او هرگز کې بتطب بیا نهموې دا الله نېوا کهقرآ تا بهدار دي نړه دا الله نېوا به بلهڅوک زیای د په ناب نموې وس بې ننفسکه مع الذي نو بنکه خپل ځان غې قسانو سریدو رببه هم چې رابلې خخوارب بل غدې ولا شيسهار ما خام یريددونونهجه هو دو واړي رضاده الله وله تعد ناک عن او واې نوړي سترګ ته عن د دې کی ترجمه یې وکې په کتابونو کې او په تفسیرونو کې هم د مفسرین د بزورتم خیال شوې نه ده صحیح ترجمه دا ولا تعذ عیناک وادی نوډی سترګېستا دا څه ونوي چې ماړه وسترګې دا تعذ د واحد مؤنث غائب صیغه ده او عیناک د دې لپاره فاعل ده که دا د څه ویلای کیده چې سترګې ماړه و نو بیا ورته وچ ولا تعذ عیناک دلته ده ولا تعذ عیناک فاعل ده بهرال د چاره په اړه ورته سره زړينه غمانه یې کوي او چسوکې پويږي نو لاوی به دا لفظ باندې ځان پوهکړی ولا تعذ عیناك اوادي نو ډیستاس ترګی انهم د دې ملګرو نه دا چې کوم غریبان کسان دي بل طرف ته تريدو زینت الحیات الدنيا تو غاړه ژوند د دنیا ولا تو تیع او تابعداری مکه وداغه چا من داغه چا اغفل چې غافل کړې د موږ داغه جوړه ان د خپل یادنه وتتبعهاوهو او د صاحبداري کړي د خپل خواهشاتو وکانه امره فرطا او د امر د استراف او د تبذیر د افراط او د تفرید و وقول الحق وايا الحق من ربكم جدا حق له طرفه د رب ستاسو نه فمن شاء فليؤمن ودات چې خوښ شي ایمان دی راوړي ومن شاء فليكفر او تاج خوښ شي انکار دی وکي ان اعترنا يغدن منتار کړه د پار د ظالمانو نار نور احاط بهم چې هاته به کړي په دیوبانه سرادقها دیوالونو د وور دا د گیر چابر جکم احاطه بده کړی هغه دیوالونو بم د وور نه جوړی و یستغیسو او کدیو فریاد دوو وکړي تندیو کی یو غاسو د دېو مدد ووکړه شي پر یاد رسی ببا ان پوبو کل موحلی پشان د پیپ پشان د موحله لکیږه ده تیل چې پراتی په یو لوخه کې او د دې لاندې یغتاغه د غي اغه خټه کیږي اغه خټه د تیلو او د تيلو یشول وجوه خودوم را ګرم وي چې مخونه بوله ورات کی شیوا ورته دوته وي بس الشراب دیر داکره د سکلو شیره د وساعت مرتفقا او ډیر بد آرام غاډه راور ان الذين امنوا واعمل الصالحات یقنان اگه کسان چی ما نیراوڑو نیک دي نیکڑی دی یقنان مون نزایکو عجر دا آغا چا چې خوا عملی کڑی دا کسان اولائی که دا کسان لهم د دیو دا پار جنتون دامی شوالی دي چې بایی گی بلان دیر آغی نهرونا یو حلو نپیها چه وراغ استولیکی گی با دیو تا خیستکی گی با دیو پی آفده جنت کی من اصاوی را دا غیتا بنگری پا خواب بادشاہانو یو بن دا پرگڑی با, با دیو تا پا جنت کې ور پلاسیگی من زہبین دس رو زرو وی البسون سیابن خودرن او دیو باغ اندیش نیش نیجامی من سندوسین در ریخمونا سندوس ویلکی گی باریک ریخم و استبرقین استبرق ویلکی گی پیر ریخم مضبوط ریخم متکئین پیها دیو با تکیال په دې جنتونو کې علال آرائی که پا تختونو بانی نعم السواب دیر بهترین ثواب دی حنت مرته فقا او دیر خې د قیام دی وظب لهم هم مسله دا د یو دو کسان والله مثال به یني دا سووکو روایات دا دي حضرت ابزی الله سره نو پر معي چې دا د ب اسرائلو ک د یو بعدشازامنو چا نور هم سلو خو کسان دي نمونه او ځای اللله مون ته ځکه نه خودلی چې زمون د پاهج کوم صر شي دغله به ني راته وظب له هم مسلا او بیان کدیو ته مثال دغه دوه کسانو جعلنا لاح د هماجان نهتیې چې د یو کس دپه پههې مونږ دوه به باغونه جوړ کړ یعې وړ له من اب دګروونه حافف نهما او ګیر چاپیره د غې د مونږ چاپر کړي یې حصرم ته چاپیره کړی غې نه ګیر چاپیره د اوو یو بار لګولی وغونې شوي ب نخلین د کجرو وجهال ناب نه هم مازره او مونږه جوړ کړ پیدا کړو دې په مینسکې بس د کا ځمکه کلتلجن نتونې دا, دا دواړه باغونو اتب اوکلهها چې د ورکله خپله میوه باغونو کم کړي نو منه ددننه ان د د میونه شيسه شي وفجرنا خلالله هم ما نهه او روان کللو موندې ف می کې نهروونه وکانه لهو سمرون او د دی د پاه میوهوه فقاله نووه اوویل د د صاح به او ته چاغم مومنو دا یو مومن دی بل مومن نه دی د مومن توي وهو حااو دو او دوسرا سره خبرې کولی نه اکثر من کمالن وګوره زستانه ډېر معلویم تا تا سره نه شته دی ما سره مال ډېر زیات دی و نفره او زما نفر ډر دي د افغانستان کو نفر زما سره نفر دي نفر مې ډېر ديو نفره او ډېر زور وورېمه د وجه د خلقونا نه زما سره زفمن خلک را سره دي و دخله جن او دا کافر دی خپل جنتته نه نه وهظال ظالم لنفسه او د ظالممو په خپل ځالمن نه کوپې کړوز قالاً د وویلله ما ازون انطبي د هذه اابه زګمان نهکومه چې دا به ختم شي چرته هم دا زما باغونه چې دي که دا به چرتم حالاک نه شي وما اززو نسااع تقاائیمن دا باغې چ ولو ډرلووي سمصورور باغ دی میویدي هرته دي سم جنتته که نه نتسوي وما أظن نساعة قائمة دي حتى ورسيد ويز ماه قمان نشته جي قيامت براشي خب يا ولئر ردد تو کچر تراغ وزوها پسکر شميل عربیز اخبال رب تراب تا لأجدن خير منها منقلبا نظب خامخا بيا ممما بهترين ده دينا منقلبا زيد روجو الآن من زمانة پارا داس خزي باغ بي له له ساح به هو نه د ملګې وتويوه یو حااو هوغو سره خبرې کوياکفرته بالله ختهکهه آیا پاغ زیات دغه پیدا دا کړي منته ران د خاې من نوبت بیا د وبو د یو س ک نه سمه سوواقع جوړ کړی دی نه بیا لاکن نه لیکن زه والله ربي ندغ الله زما رب ده ولا اشرك بربي احد اوزن اشريكم دغظرب سرای سوق ولولا اذ دخلت بيوت تلخاي گنا دسدي ولي وناكره ولولا اذ دخلت جنتك اوداسي ولي ونشوا چتن نوته وي دخل باغ تن تاويله ما شاء الله اغس جوغوري الله نو مغه كيغي لا قوه الا بالله نيشتري طاقت مگر ده الله طاقت ده وبيا ورتو ان انا كچرت ته انا اقل من كمالا وولدا ذستانه کم هم د مال په لحاظ سره او د بچو په سره ځوانان نشتره فاعصربي نو قریب ده چې رب زم من جنتك چراكي ما ته ډير باغ نه ويرسل عليها حسبانا او راوليږي په دې ستابه ري باغ बने س عافت من السماء الاسمان فتصبحا او بغرزيدا سعيدا زلق يوم ميدان صاحب سطر ميدان او یصبح حما وه غورن یا کوزي کې ددي وبه جوورې کيیعې بووزي دي بووره ځم کې تقته را کاږي فان تته تو حالله هو نو ته بهطاق نه لري د داپس راویستتو وه حي تو بسمريي نله و عذاب پر راغې هاته وړه شو داعاضاب د د پر میبانې پهاس به نو دا شو یقلب یوقل ل به کپ چې مګل خپلله سونه حال مع پاه س ان فقط چې د خر کړي پ پهې باخکې ووهي خاوتونړرو شيها او دا باغ را پریوتتهوو پ خپل چتونو بانددي قولو د يا ليتني لم مشرق برباح ده کاش د خپلت سره څوک نه ش کړي ولم تک هو فیتوين سرونه او نو د د دپار سووک جمعات دله چې د د مد دی کړ بدله وما كان منتصرا او نو د خپل مدد کوله شو هناك لیک لله الحق د ق ذ کې ل کې الولايات وولايات نباتشاهي كارسازي اختیار لله دا الله دا پار دا الحق حق ذات دي هو خير دا الله دير بہتر دي ثوابا دا حيثية دا ثوابنا و خير عقبا او دير خد دا حيثية دا انجامنا وضرب لهم مثل الحياة الدنیا او بيان كدير دا پارا مثال د جون د دنیا دا مثال سال کما ان انزل ناو په شان دغې بو د چې راول را نازلو کوم غغ لره منهسماع د اسممان نه فختله ته به نهباتلارړ دی نو ګن شي ګډ وډ را وکي چې ګډ را وکي چې په دبانې شینکې د ځمکې هر شره وخې چې فاس به حاشمن نو بیا دا شینکې وچ کلک شي ت ضررو ریا چې بیاالووز یو خوادخوا دا بعضود د وشي نو دا دنیا مثال دی داسېشن خلک پیدا شي تر و تازهه شي خو دا بیرته ب برړ کېږي ختممیږي بهته څنګه چې دا هوای والو ځ که نه همدې برې دا هر سوواو ځې ختم به شي وکان الله والله کل شي م او دی الله په هر شبانې مخت دی راطاق لرون کوې دو که الله پرما د دنیا پر دیژون کې یو دو دوهې زونه داسېدي دوهسی زونه جاغ سفر او فر سفر د دنیا د ژوند زینت ده او یو بل شی منتخب هغه د اخرت لپاره بهتري نهستا سود لپاره فرمای المال والبنونا مال او بچي زینتول حياتي دنیا دا خاص د ژوند د دنیا لري والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا او باقی پاتچ کېدون کې نیک عمل خیرون دیر غوره دی انندرببيکه ستاادرب په ننسبانې سواب د حیثیتته د سواب نهوه خیرون او دیر غوره دی عمله د امید په ح سره چې د هغې امید وکړه شي نومالله زامن دا زیت دی خائس ل د ژون د دنیا نو دار دا اخرت خاص نہ دے دا اخرت زاد او توخم نہ جوڑے گی سوک اگاڑی نو دار دنیا مال او دولت او دا خپل اولاد بعد اخرت توخم ہوگر سی خدا خپل دین نردی دے پارا داندی دنیا کی پات کی دن کی سزنه دی نو خیار سره اگلے چم ددی مال خپل نہ او دا خپل اولاد نه د دنیا دا دی خواهیس پا جای دا آخرت توخه جوڑکڑا دا زانده پارا دا زانده پارا صدقه جاریه و گرزولا مال و مغمال ده چاگه تا دا آخرت دا زاد او توخه جوڑکڑا دا باقی مال ټول په دنیا کې پاتی ده زکر مال کوم مال استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلَكَ مِمَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ بني آدم وې زم ما مال زم ما زم خو فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم استمال چړتدي استمال خاره چې تاو خورو ختم دېکو یو چې ونه خول نو ختم نه کوی دا استادو ځکه تا او د وین خبر یا هغه چې تا واغوستو او جوړ دکو جامې نه واغستې نو زړیشوي نو دا استادو او تصدقت فامزیت یاد رزان دپار پاره صدقه کو نو رزان د پاره مخې اولې نو چې دا درې کارونه د دی درو کې دا دریو راستا شو خوراک ستا شو پوشاک ستا شو او خمال خو هغه ده چې تا د ځم د پاره اخرت ته وليګو په کارون یکاړونکې د جمع کو و ما سوا ذالک او د دین علاوه چې سبي فزاہیبون و تاریکو لناس نو ته را وایي او د خلکو تپریخه و دو دا مال یو شری چې د دو نو مخکې دا ستا د پلار او د نیکه سر او دا هغوی نو مخې د هغوی د پلاره او د نیکه سره او د هغوی د مخې د هغویته پلاره د نییک سر او او ته چې راړ شي نو ستا د بچول سره بهوي بیا ستا بچی چې تا چې در شي د هغوی د بچو سره بهوي او داسې وخت با را شي چې دا دنیا به او را نه شي او دا به هم په دنیا کې پاتې دا ټول خلکته ځ او ستا ته خایسته د تا دوکهه کوي س ته به بیا ستا بچ دوکهه کوي تا سره ځنه بیستا با چو سرن با ام سبا دا سبا تو سره د زیبه په راغوي بچي دوکه کوي امدازه دا دغه دوکه کول کوي چې څوک په دوکه شو تاواني شو او څوک چې په دې رنگ وروغند دوکه را شروع کامیاب شو المال والبنون زينۃ الحیات الدنیا دا د دې دنیا ډول له دنیا خائص دے. دا دول کا دی دا ډول کچا اخرت ته منتقل کړه دغه سړی کامیاب شو یره دا نووله داسې جوړ کچ پاکه رات کی په کار راغی قدم د دنیا د دنیا خواهس او د دنیا ډول واغستو صرف او د دنیا مزیت واغستې مال بنم هغه څوک چې کمسر دغه مختلفه دنیا کې څو خواهشې تراتلو نه پوهیشې پرکو دی خلکو ته په اخرت کې یو خبره وکی کو ډېر خطرناک خبره ده دا مال او دولت واله خلک دا پایښات واله خلک چې دا څومره زړه کې سرات لږه هرڅې پرکو دیلی شي را پیدا شو شو راغې بس دا شو پوره کوې او پوره به شو دو ته راله تباره کو تعلا په قیامت کې وایيهذهبتون تو باتې کوم في حيات کوم دنیا تاسو خپل ټول خونددونه په دنیا کې غستې دي او ټولی پ دی هم په دنیا کې پوره کړي دي اوس تاسو د پاارسهشی شتهې دلته د تا چې څو ل په دنیا کېناغ تا پل کوشش د نو دنیاهپه او دنیا, دنیا کې پوه شوو بسته لالاړه ستا خبره ختممه ده نو دا د دنیا د جون خواهش دیول باقیاتو سوالی حاتتو خیرون د ربي که س هم خیرون عمله او باقی پاتې کې دونکن دی کامل ن کامل چاغس تا سره باقی پاتې شو تا سره ځکه بل ش خو در سره نه دا عمل به در سره انسان چې کله د دنیاه مړ شي روان شي نو درېې ونه ور سره روان مخبارې ته درې زونه د د مال ور سره رواني د درېشتهداررانه او سر رواني ور سره که دا د په مګرتیا د او سره زمونږ کا خلکو هو په شاته پیسېاخستې چا س پر را ریپغست یو چا پسسې پیسې غستې او د قران کریم لوی توغین خدای دې مخبرې ته وې اورې شي ځکه مبارک تلاوت ممنوع ده تلاوت منه نه یو ځکه د قرآن ورلم منه دي د مخبره ته صاحبان نور کله چرته پټکه نه پسر کړه په دغورځي پټکه پسر کړه اورته چې پیسې وړې ویلاو شي او بیا اته پر دې دیر مال ډیرول شروع کړي دا غوړ دې ته حاجت نه اوچوله تر ډیر کې وديوله چې موږ له دا دو مزدو کی دا چې زیاتې بیا د لېر پیسې میلا شي الان کې د ف کپس کاغ اویت کړی دی مړه چې ما به دومرهمونونه پاتې دي دومره روې پاتې دا د هغې دی ادا کړه شي نو په دی ور سا باې دغه دا یو حق دی چا دیو دا ف ادا کې خو دا ف او دا سومره همواال چې د د پ خیراتی خیراتي معلو نه دي چې مقرر دي دا د غریب دپاره دي هغه مستق او مکی او پهقیر سری یا زناانه یا هر سووک چې دی چې ده حاجت پهریبانندې پوه شي نو ته په ټوله مباره کې په زونو خلک راغلی دي او په دی کې نیم خلک مالدار دی او د نیم متوسط متسط دی او سلوورسب کې غریبان دي او ته ټول ماللسلس سر ټولو تقسمم کو چاته سپ د ووررسې ده صرف یو کار کېږي هغه دا چې پلانې دومره پیسې و شلی نو دا خوستا خل بل بللو وربانندې و ش دغه فدی خو مخه را دا هغه وضیت کړی نو هغه وضیت نه کړی د سړم پهکراشه را یو مونږ نه قضاشو او د سړم پهکراشه هغه یو مونږ نه نکړی او د له گی پیسې ولړې ری بهراندا غلط کار غلط دا دا اللہ اللہ دی یا غلط طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته طریقه ده د فدی د اصول دي چې فدی به راځم کې څومره کیږي کی دومره شو زرو زر پیسې دو زر شو دوزره شو لزره شو لزر دا وګوري مستحق څوک دی مسكين نو فقیر څوک دی هغه ته اورسه دا د ضرورت مطابق له څورکا چاغه په خپل سر بوج او چټکی دا د دې د بارچ د غری بوج او چټکی الله تعالی به په دو سہاجت نشته دي چې مونږ ولاته نه کړه نو تاسو ضرورت به یا به مونږ کړه او یا ولوس پیسې ورکړه دا د جمعه طالب کونه ده چې به کور کې ډوډۍ نه پاتې شو ویننن نو پیسې ورکړي چې بوتل کې ځان لوالي ضرورت کو نشته لري تلته کنه دا دی بنیادی مقصد دا چې د غریب مدد وشي مختلفه طریقې د غریب د مدد لپاره الله تبارک و تعالی منتقول دی بهرال مال ورثې د شېتر روانې د دنیا کې د مال په ځای کې دی یو مال ورثه رواني بل د اولاد اهل ویاض رشتہ دارانو سر رواني او بل د اعمال دا عمل دی کبه د عمل له روان دی ورسره نو قبر کې جوړه کی خو ده شي نو مالم ته واپس شی ورشتہ داران هم ته واپس شی او عمل ورسره روان شي نو بیا ورته چې نیک عملي کړیو نیک عمل روان دي نو په قبر کې ورتا یو خغون شکل راشي یو خسته شکل نو دې ورته پوسټ کې जातो سوکه دا دومره خسته شکل دومره خسته انسان پوسوکی نو هغه ورته وایي وای زستا عملي ما په دنیا کې مدر سره و ما مستا عمل ما او زبون در سره مستا مل غره و ما نو ډېر ډېر ځات خوشاله شي ډېر خبر غره راځي مې او و اوسه کوم بد عمل لچا سره تللی نو په یو مکروه او یو خراب شکل کولی راشي دې جوړ درته وګورو وایریږي ته او بیا ورته دا کم مکروه شکل لستا تاسو کې دلت سره څنګه راغلی نا ورته یی زبنسوک نه و زما استا عمل ما زه به در سره یم زه د اوس سره کېږم نو دا شکل به در سره هم دا ستا خوښو به دنیا کې که ستا خوښ نوای نو تا به دا عملون نه نه کول ځم ستا به عملې یم هم تا سره به در سره یمله دنیا کې خو خوا په دنیا کې خو زیت دی پاخرت کې د ته سبب به دی په دنیا کې انسان چې بوزدل جوړېږي بوز تاسو بوز پیژستته وئ پااروي کې بوس بته ووي او دل جوړتوي بوز دل د بېزي جوړواله کتاب څنګه کې بېز ډیر ډیر زیاتې یری ګډیر بېز ډس دا بوز دل تم بوز دل ځکه وایي جديده بېزي په شان دا بوز دل سو کولې جوړيږي دڅ ځونه بوز دل کوي دوا خبره یو د مال او د اولاد محبت دا دا چې کله دا چالشاته نه ناوتو د دې د بچاو د لپاره بیا دې لګیا د هر اب عزت برداشت کړي، ار ابو زدل برداشت کړي، هیڅ مال خراب نشي، اولاد ته څه نقصان نه رسی. او دیمشه دیمه خبره چې اگر سره بوزدل جوړي دا عقیده ده چې دا الله نه بل سو کم وجهل کوله شي او زټه اسباب استعمال کبهپل نزان به مرګه بچ کمه. نو بیا د اسباب استعمالي بیا لې یو سبب دی بل سبب دی دی جنگ به نه ووز دی د شپې په بهار دا کار به نه کې کار به نه کوې ځکه مې بکې که دا سباب چې سمره دی نو دا خو د مګه سباب دی ب دی دي د د ټولو د ځان ساې نو نتیجه بوز پو لي ده مومن د دی دواو نه پاې د مالو دا اولاات سر دومره محبت نهوي دا مال چې سمرره اوته لا ووررکی دی نو شکره دا کې چې نهوي نو بیا صبر کوي او دا کده مومن چرتم نه یي چې ما بل سو کوج له شیا او چې مرګ او ژوند خدای الله سره دی کله چې جلراغه نو یو ساعت یو څکر نوستو کېдешونه مخ کې کېдешي نو, نو چې نشي وخت مقرر دی بی غیرتی ومرند لري چرته نه چار طاره بی غیرته او بوزدلې عمر نه زیات کړه نه زیاتی کی او غیرت او جرأت عمر کمينه بلکې نه ژوند مزه خو سره اخلي چې دا, دا, دا مرګ نه سووک چې د مرگ رېږي نو دا د دنیا جوون هم ته او بربادي خراب ی میشه به دی په د یور کې چې مړ نه شم سوک چې مرک پژې د جوون خووننم عاق سرړی اخستې شي سرماول باقی هااتو سوالی او باقی پاتې کې دون نیک عمل کامل خیرون اندرب دیکه دا ډېر غړه دی ستا درب په نبالې سووااً د سواب په لاضوه خیرون عمله او د امید په ل د او امید او که که دیشی دا دقی نیک عمل نکی دیشی بل سشه نشته دی دا نیک عمل لیکنی واغست در سر بای کامیاب او که دا در سر نوگن ویس امید نشی ساتلی دا خیر او د عافیت و یو من سیر الجبال و پاو رست روان بکم دا غرونا و تر الارض زتن او گوری با تا دیز مکتش دا باری زتن خکاره ده بالکل ظاهره دا بلکل ش حشر نام او, سفن سفن سفن سفن أو را جبه به کومونږدي او فلم نوغادر من هم احه نو پرې به نهدونمون د دوونه یو کسم ټول به را ولو دو وړه رب ک صفه او پیش بکی په خپل ر دا خپل رب مکې ته صفند سپونه سپونه او بیا به ویلله شي کاپیرانو ته سب ته ویل شي لقدته موونه کهبا خلق ناکم او له مره یقی لکه څنګه چې موږ په اول ځل پیدا کړی وایي، یان دغسي اوازمه پیدا کړی وایي، هم دغسي شپياب لغپی بربن ناسونته څنګه چې و پیدا کړی وایي، هم واپس را پترا را راته بل زعمتم بلکې تاسو دا خیال کړو دا داووم کولا الا نجعل لكم موعدا چې هرګز به نګرځو مو ستاسو د پاره د وادي یو وخت ووزع على الكتاب او د اعمال کتاب به کې خود شي سر مجرمي نه مشقی نه م ماپې نوګورې به ته مجرمانو ته چې یریږي به م ما دي یعنی دا عمللی که نه خراببه عمل دي نو مجرم خو بهیېږي اوس اوته فه زما په کتاب کې سردي یهقولونه وای به یا وای لته نه زمون هذا کتاب س دي په دی دا دبان س چل لا یوغادرو صغتن ولا كبيره الا احصا جن نه پرې خدايه نه پرې دي وره خبره او نه لوی خبره دا ټوله مګر راجمکړي دا ټوله حفاظت یې کړې ده ووجدوا ما عملوا حاضر او دوی به مې هغه چې دی عمل کړلې حاضرن خپل مخته حاضر چې څه یې دي نه شکل کې په صورت کې په هغه حالت کې حاضر دي یله چې کومه ولی څنګه کړلې هم دقه په حاضر ده چې څنګه اغلا کړې ده دغه اغلا دقه په حاضر ده حدیث کې راځي کنو یو څو څه شپټکی نو د قیامت پر ورځ دا دقه شر ده په وګو سوري او چغيبه و هي زې مچې ز پټکړو زه زده پټکړو ما هر څه چې وڑو کړي کلوې ده اوبد ناری و هي چې وڑو کړي څه شپټکړل کنو نو دا به په وګو سوري او چغيبه و هي زده پټکړو ما چا ساروي پټکړی دا ساروي په او دا چا په وګبا بشمار زینو پراته دي دا چا ممکن په وګبا نه ګړي بي زم پرتيو معلومم پراته دا نیم پرتيو یو شعب بشمار زینو چغی هر یو هي دا دغه زم دا دغه زم دا هر څه خپل مخته بیا مو می زه ځان ته ګوري دغه زناست ما وبټګاری کومه دغه ځای و چې د دکان و هغه وغلا کومه د چارو سپټو ځان ته جهو ما عملو حاضره وله یزې مربکه أحد او زلم نه کوې استاب ده چا سره یعنی د او د چاګناړې ریم نه وي سکل لا ل الملا کسجدو او یاد کا وخت چې ویللو مونږه پرت ته چېده وکړ دمه آدم, آدم ته فسهجددون اوس وکړه الله بلس مغري بلیس نکه كان من الجینې دی د پیانو ففضق عن امرري ربي نودننا فرمان يقر د خپل رب حكمم افتب تخزونه هو تاسودي لسي وظرته هو دده اولااد او ليادوستان من دوني زه بغير وه لكم معدو نوودستاسو دشمنان دي بسلسظال بدله ديره ب ده دظالمانو دپه ببدله دبي صاب خلکو بدله ديره بدأ بد ده معحهم خلقة السماوات والرض مانو حاضر کړی دو پیدایش د اسمانونو د ازمکه تا ولا خلق انفسهم او نه پیدایش د خپل ځانونو ته و ما كنت متخذ المذلين عبدا یعنی دوه حاضر کړی نو د دوی د خپل پیدایش ته چي ماده د دوی طرف ته مشوره کړی یا زمازر ضرورت و او نه يم ځنیون کې مذلين ل شیطانان لرا عبد مددګاران و یوم یقول قارون صلی الله و عیه دی خلکو ته د قیامت و راز آواز که شرکائی الذین زعمتم زمان آغا شرکانو تا چه تاسو گمان کهو چه دا زمان شرکان دی فدعوهم ندوبو تاوازو تا کی فلم یستجیبو لهم ناغوی با جواب ورنکی دیوتا وجعلنا بینهم موبقا او گرزول دمون د دیو په مینس که یو زی دا حلاکت یو دا سه کم د دا حلاکت دا دیو پا مینس که دا چه آغاو یو زی که ده نشی ورآ المجرمونن نارا او بوینی مجرمان اور لرا فزنون دیو با یقنو کی انهم مواقعوها چی دیو یقنن دیتا ورغو زیدون کی دی ولم یجدو آنها مسرفا او بیابا نمو مل دینا مسرفا زید گر زیدو زید پناه